Jó estét! Gondoltatok-e már arra, kedves fiatalok, hogy nem tudtok olyasmit kitalálni, aminne létezne? Mert a fantáziátok az kevesebb lehetőséget enged meg, mint amennyit a realitás. Ugye, a világ van a belső világ, meg a külső világ. De az a munkahipotézis, hogy nem tudsz olyan dolgot kitalálni, a belső világodban, ami a külső világban ne lenne már jelen. Vagy ne lett volna valaha jelen. Mert olyan számokkal dolgozunk, mit tudom én, sok milliárd emberről beszélünk, vagy statisztikailag jelen kell, hogy legyen. Tehát, mondjuk én kitalálok egy perverziót, ami az én fantáziám terméke, mondjuk azt, a, azt az embert, aki tűzjátékra veri ki. De miért az szép a tűzijáték, nem? Az emberek szeretik. Jó, hát nem úgy szeretik, de hát most érted, engedjük meg, hogy az a valaki úgy szeresse, hogy így hát őt fölizgatja, hát és kiveri egy jobb tűzi játékra. Hát, hát Augustus 20-án ő többször kiveri, tehát ez egy olyan alkalom. Mert szép, hát most érted, a, a, a, a szépség meg a, meg a szexuális izgalom az összefügg az emberben. Na most ő egy kicsit félre lehet drótozva, és ez, ez a fajta szépség jön be neki. De hát most így érted, mi a szép van, aki nyilván a bűvészetre verik ki. Lát valami szép, nem tudom én, szobrot, remélhetőleg nem köztéren, és ráránt. De ez elképzelhető. Szóval, hogy arról van szó, hogy nem tudsz olyan dolgot kitalálni, ami ne létezne, vagy ne létezett volna. Hát bármit találsz ki, mert ugye te a belső fantázia, fant fantázia világodban gondolkodsz, az Isten az meg a valóságban. Tehát a, amiket az Isten gondol ki, azok való dolgok. Amiket te gondolsz ki, hát azok olyan képzelt dolgok. Aztán persze megvalósíthatod őket, ebben vagy Isteni. Ebben vagy Isten. Ebben vagy a dolgok Istene, amiben alkotni tudsz. Amiben kreátor vagy. Na most az az elképzelés, hogy... Minden perverzióhoz, ami létezik, ami csak létezik, kell, hogy tartozzon egy mutáció. És minden mutációhoz, ami csak létezik, kell, hogy tartozzon egy perverzió. Valahol. Térben és időben valahol. Tehát, kinő egy emberem valami. Ezt hívjuk mutációnak, ugye? Kinő valami, egy kinövés valahol. Ami, hogyha hasznos lesz az ő túlélése szempontjából, akkor jó eséllyel tovább örökíti, és akkor abból lesz egy, egy, egy új faj jobb esetben. Na, most bármi nő ki egy emberből, ez eredetileg ez egy rendellenes dolog. Aztán, aztán ha hasznos ez a rendellenesség, akkor, az a, akkor a rend befoglalja azt a kis rendellenességet. Na, most arról van szó, hogy bármi nőki bárkiből, bármilyen szerves anyagból, bármi nő ki, azt valahol a világon valaki meg akarja dugni. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Tehát ö, próbálom, ö, próbálom közérthetőbben elmondani, jó? Arról szó, hogy hogy, hogy hogy én azt gondolom, hogy a perverzió, meg a mutáció az ugyanannak az érmének a két oldala. Kínálat, kereslet. A kereslet az a perverzió, a kínálat az a mutáció. És pontosan ugyanannak az érmének a két oldala. Tehát arról van szó, hogy valami, valami rendellenes dolog kinő, és akkor úgy gondolunk rá, hogy ez valamilyen borzalmas, eres, ez, ennek semmi értelme. És mondjuk valami rendellenes dologra vágysz, és úgy gondolsz rá, hogy ennek sincs semmi értelme. De a két dolog, ö, hogy mondjam, egymás értelmét képezi az a mutáció, az annak a, az annak a perverziónak az értelmét képezi. Annak a perverziónak az az értelme, hogy, hogy, az, hogy azt a mutánst azt meg lehessen dugni a mutációjánál fogva. Tehát, hogy ott a mutációjánál lehessen megdugni, nyilván nem máshol. Az olyan hétköznapi dolog lenne, nem? Szóval arról van szó, hogy hogy biztos, biztosak lehetünk benne. Most ténylegesen arról van szó, hogy nem tudsz olyan dolgot kitalálni, vagy lerajzolni. Tehát bármely, bármennyire fantáziálsz, nem tudsz olyan dolgot kitalálni, vagy lerajzolni, amihez ne tartozna a világon, vagy ne tartozott volna valaha a világon egy olyan ember, aki azt meg akarja dugni mindenáron. És az neki nagyon bejön. Nem tudom, hogy érthető -e. És viszont... Bármennyire perverz vagy, vagy bármire is vágysz, nincs az az Isten, hogy az, val, azt valaha az evolúció, vagy, a, vagy a, a véletlen, hívd így, ne dobta volna ki. Tehát az már, vala, az már egy mutáció formájában valahol valaha megjelent. És dugható volt. Lehet, hogy nem a térben és időben ott, ahol te vagy, mert ekkora szerencséd nincs a hülye fantáziáiddal, azonnal ott terem valami, amit te, így, amit te így nagyon szeretnél dugni, de magad se tudod. De elképzelni se nagyon tudod. De hogy ez egészen biztos, hogy így van, mert hogy itt egyszerűen olyan számokkal dolgozunk, nem tudod annyi ideig erőltetni az agyad, hogy olyan dolgot találj ki, ami még nem volt, ami még nem történt meg, hogy olyan dologra vágy, vagy olyan dolgot akarjál dugni, amit még nem dugtak soha. Mert azt te találtad ki. Mert azt nem, te, nem csak te találtad ki. Arról van hogy bármit is kitalálsz, azt egy közös helyről meríted. És arról a közös helyről nem csak te merítesz, hanem a, hanem a mutáció is. Te gondolatban merítesz, a mutáció az meg az meg testben, fizikai síkon. Beszéljünk az aktuálisabb és a, és a konkrétabb kérdésekről. Mondjuk a magyaroknak az EB szerepléséről, esetleg. Igen, nem. Jó. Én nem, én nem szeretnék itt most elkezdeni lelkendezni, mert én egyszerűen rosszul vagyok attól, hogy most már így, így mindenhonnan a csapból is, és az összes tévécsatornáról, és az összes orgánumból, és mindenkiből az ilyen az ilyen ö, teljesen énvesztett, ilyen lelkendezés így árad, és így ömlik, és így hömpölyög mindenhol. Hogy így köszönjük fiúk ezt a csodálatos élményt, és így, és úgy, és így a, a, a csodálatos is, és akkor már az ember annak örül, hogyha valaki a tévében mondjuk, mit tudom, egy, egy B esetleg szóhoz jut, vagy egy hegedűs esetleg szóhoz jut, és mondjuk elmondja, hogy csodálatos élmény miért. Tehát mondjuk így elmondja, hogy azért csodálatos élmény, mert... És akkor így már bejebb vagyunk, mert már valamit átadott, már valamit elmondott. De a legtöbben nem ezt csinálják, hanem egyszerűen köszönjük a csodát, köszönjük ezt a katarzist, ezt a csodát... És így hömpölyögés, és én már egyszerűen... És tényleg vizsgáljuk meg azt, hogy miért ez az eufória, minek szól ez az eufória. Ez az eufória, ez valami olyasminek szól, ami itt a mi környékünkön 360 fokos szögben mindenhol két évente megtörténik. Kettő évente. Úgy értve, hogy szlovénokkal, szlovákokkal, horvátokkal, ukránokkal, csehekkel, lengyelekkel, románokkal, bolgárokkal, osztrákokkal és szerbekkel. Csak velünk nem. Tehát ő velük ez kettő, jó, kettő, négy évente megtörténik. Ez. Ez. Ez, amit mi most átéltünk. Ez, amiről mit, mit most mindenki úgy referál, hogy ez az életünk élménye. Ez velük két, két, két négy évente megtörténik. Hogy ők, mondjuk van egy csapatuk, amelyik futballozik és még fut is és még a végéig fut, meg így látszik, hogy csapat. De most ezek azok a dolgok, amik, amiktől most itt mindenki elélvez. Ezt látni kell. Tehát, hogy van egy csapat, amelyik csapatként működik. Nem, nem csuklik össze, hanem így van egy tartása, meg így van egy normális mentalitása. És így lehet neki szurkolni. Egyáltalán lehet neki szurkolni. Eddig, eddig nem volt ilyen, Harminc 30 éve. Harminc 30 éve nem volt ilyen, hogy egy csapatnak, egy magyar válogatottnak lehetett volna szurkolni. És persze most megy a lelkentezés, hogy jaj, csodálatos fiúk, hát ez csodálatos MLS, a nagyszerű kapitány, minden köszönjük, a csodás gerazoli, jaj, dzsugsi, így szeretlek, kapitány, és így tovább és az éjjel soha nem érhet véget, hogy rendes proli színezetet adjunk az ünnepnek. Tehát, hogy ez a, a faszán egy találjunk egy jó kis 90-es évekbe vágó ilyen jó kis proli ilyen kültelki kőbányai, diszkóvilágot magunknak, hogy van, mivel azonosítsuk magunkat, és utána jöhet a reklám, ahol a Soproni elmondja nekünk, hogy miről ismerjük meg magunkat, magyarokat, az okni papucsról például bazd meg, és akkor megmutatják, hogy mi vagyunk ezek, ezek vagyunk, akik az oknira papucsot bazd meg, így, így, ezek vagyunk mi, és erről ismerjük meg magunkat, magyarokat, és így nem az van, hogy hát, ö, ezek vagyunk ö, mi. Tehát nem így, nem, büszkén, Papú zoknival! Igen! Előre magyarok, hajrá, fiúk! Ilyen, így, így ezzel a mentalitással ott valaki jelentkezik Zikheil, Parancsolj. Já, Azt az az az ja. világos! De ez azért van, mert a mert ez egy, hogy mondjam, ez egy kollektívának az élménye. Tehát a, én értem, az volt a, a kis a kérdése, hogy vajon miért könyveli el ezt mindenki személyes sikernek? És, és hogy miért referál úgy a futballválogatott győzelméről, mint hogyha ő győzött volna, azt mondja, hogy győztünk. Szóval arról van szó, hogy ez háború. Háború ö, békés eszközökkel, futballpályán, labdával, tizenegy játékossal, de, de háború. Az a funkciója. Azokat az energiákat vezeti le. És hála istenek nem kell beledögleni senkinek. Jó, néhány szurkoló megöli egymást, de különben nem kell másnak beledöglenie. És azért ez régen nem így volt. Az kell értened, hogy te, te kedves kis hölgy, te ö, nem játszottál. Te nem győztél, te nem vesztesz, ha veszít a csapat. De, de ezt nem lehet megbuszni. Tehát hogy, itt, ezeknek, ezek, tehát, hogy léteznek ezek a nacionalista energiák. Ezeknek valahol ki kell sülni. És inkább a futballpályán süljenek ki, mint a lövészárokban. Hogyha neked nincsen erre igényed, hogy te nyerjél Magyarország nevében, akkor te miattad soha nem lesz háború akkor te ebben nem veszel részt. És ez tök jó, hogy te neked ez a hozzáállásod. De ugyanakkor látnod kell, hogy, hogy nem csak abban az országban, ahol élsz, hanem abban a világban, ahol élsz, az emberek általában nem így állnak hozzá a dologhoz. Győzni akarnak, győzelemre akarják vinni a magukét. A maguk színeit, a maguk, a maguk sajátságát, amilyenek ők. Azt ők győzelemre akarják vinni és inkább vigyék győzelemre a futballpályán, de még azt mondom, hogy inkább vigyék győzelemre a lelátón, vagy a metró még mindig inkább vigyék győzelemre, mint a lövészárkokban. Hát, e, háború. Miért van szükség háborúra? Most, hogyha ha Magyarország háborúban győzte volna le az osztrákokat, és azt mondja, hogy győztünk, akkor is ezt mondtad volna, hogy én nem győztem, én otthon fürödtem, én nem tudom, miről beszélsz. De Akkor érdekes módon nem ezt mondanád, mert éreznéd a tétjét a dolognak, hogy ki nyer. Mert talán a, izé a fürdővíz is kihűl, hogyha nem mi. Ugye? Sőt, még ennél nagyobb is történhet. Erre nem is gondolunk. Szóval, szóval, hogy érthető legyen. Ezek ezt, azt kell érteni, hogy az emberiség mindig ezt a játékot játszotta. Csak nem labdával. Elsősorban a férfiakra jellemző. Te nő vagy, a nőkre sokkal kevésbé jellemző. Mondja azt, hogy mondjuk tíz férfiból nyolcra jellemző ez, tíz nőből meg mondjuk legfeljebb kettőre. Mondjuk így oszlik el. Mi ez? Hát ez a törzsi háború. A törzsek háborúznak egymással. Az én törzsem háborúzik a te törzseddel. És, és, és ez benne van a génjeinkben. És ezeket a háborúkat mi le fogjuk folytatni. Az biztos. Mindig a belle lefojtattuk. És most a 20. században találtunk egy olyan módot, hogy ne kelljen beledögleni senkinek. Hanem ilyen békés körülmények között le tudjuk játszani, legyen nyertes, legyen vesztes, de a vesztes ne dögöljön meg, a nyertes meg dicsőjön meg anélkül, hogy mondjuk messzes ásna is telelőni emberi testekkel. És ez sikerült. Na most, hogyha amikor felháborodsz azon, hogy a kolléganőd azt mondja, hogy mi győztünk, pedig te nem is győztél, akkor gondolj arra, hogy ezért a győzelemért, vagy egy ehhez hasonló vereségért sokkal nagyobb árat is lehetne fizetni, mint ezt. Hogy te ezt az idegesítő dumát hallgatod, hogy mi győztünk. Érted? Pár száz évvel ezelőtte miatt még megdöglöttek emberek tömegesen, értelmetlenül. A törzsek mindig is hadban álltak, és ez nem fog változni. Ez benne van a férfiaknak a génjeiben. Miért a futballba? Hát, örüljünk, hogy a futballba bele tud, bele, bele tud projektálódni ez. Szerintem azért a futballba, mert a futball a leg, legfaszább, legkirályabb játék, ami létezik. Miért a futballba? Azért, azért nem a kézi labdába mert meg, mert, mert, mert a kézi ez nem tudom. Tehát hogy így, az, hogy így oda dobom ő, meg eldobja, hát ez, ez, ebben nincs művészet, bazmeg. meg. Hát az evolúciós funkciója a kezednek az az, hogy fogja meg dobjál. Érted? Ez semmi, egyszerűen kiszolgálod az evolúciót. De akkor, amikor a lábaddal birtokolsz egy Labdát, ami értelmetlen, lábbal nem lehet birtokolni labdát, és mégis lehet. Hát hogyan? Hát úgy, hogy szellemi kontroll alatt tartod a labdát. Ez ez, ez, ez hogy mondjam, ebben, van, ebben van, valami, van valami mágikus. Arról van szó, hogy, hogy kontrollálod a labdát. Annak ellenére, hogy egy pillanatig nem tudod birtokba venni. Arról van szó, hogy a kéznek az az evolúciós funkciója, hogy fogjál vele, dobjál vele. A lábnak az az, az evolúciós funkciója, hogy járjál rajta, meg fussál rajta. Amikor lábbal végzel egy olyan tevékenységet, amire az evolúció a kezedet képezte ki, ott beszélünk művészetről. Amikor kézzel csinálod, az csak egy. az csak. az csak meló. Akkor lábbal csinálod, az már művészet. Mert a lábnak nagyon nem ez a funkciója. Nem tudom. Kurva saj... Nagyon sokokból különleges a futball. Az egyetlen olyan sportág, amit lábbal játszanak. Lábbal játszák, lábbal rúgják a labdát. Hát most így eleve... Szerintem sok szempontból különleges. Nem tudom. Én, én, én nem tudom. Én beleszerettem akkor, amikor először megláttam. Nem tudom, biztos négy éves voltam, vagy öt. És nem tudom, engem így elragadott azonnal, hogy az milyen zseniális annak a geometriája. Meg, annak a, meg, meg, meg önmagában az, hogy, így, hogy, hogy milyen mértékű csapatjáték, milyen, milyen mértékű tervezés, taktika, játékintelligencia szükséges ahhoz a játékhoz. Mit tudom én miért ebbe? Ebbe tud beleprojektálódni. Tehát látszik, hogy ebbe tud beleprojektálódni. Hát látszik, hogy hiába nyerünk vízilabdában akárhány aranyat, tehát akárhány aranyat nyerhetünk vízilabdában, az nem tud annyit, mint egy EB-n a csoportból való továbbjutás futbalban. Hát mi? Melyik vízilabda aranyéremnél volt ennek a töredék ennek a felhajtásnak, ami most volt? A futball tudja ezt. Más sportág nem tudja ezt. Mm. Mm. Mm. Szóval, szóval, hogy azt kéne megvizsgálni, azt kéne megvizsgálni, hogy, hogy ez, a le, ez az általános lelkendezés, hogy jaj a csodálatos emelez, köszönjük emelesz, köszönjük kapitány. Ilyenkor persze a, a segnyalás az olyan jó esik, mint egy, mint egy falatkenyér, tényleg. Egy falatsegnyalás. Tényleg egy... egy ez ez ö, ilyenkor, mert ilyenkor, ilyenkor az ember kicsit nyalni is akar. Mert azt érzi, hogy éhes. Tehát kicsit nyalni. Na. És ilyenkor aztán tényleg a, a Csányi Sándor segge az mindig jókor jön szembe. Mert... Mert csodás eme lesz. Na most akkor vizsgáljuk meg Csányi Sándor szerepét ebben a sikerben. Meg, a, meg Orbán Viktorét, meg a nemzeti együttműködésnek a szerepét ebben a sikerben. Mert hát most köszönjük kapitány, köszönjük miniszterelnök úr, hogy mert nagyot álmodni nekünk. Tehát most itt most ez, a, ez, a, ez az általános élmény. Tehát úgy kezdődött a dolog, hogy Orbán Viktor kinevezett egy oligarchát, Csányi Sándort, bár szerintem kapcsolatban valahol sértő azt mondani, hogy egy oligarha az oligarhát, Csányi Sándort. Ez így korrektebb, nem? És talán be se perelnek. <Szorítan> <Szorítan> <Szorítan> Kinevezte Csányi Sándort emelesz elnöknek. Hát közismert a futball iránti elkötelezettséges Csányi Sándornak soha addig még senki nem hallott erről. Ö, ö, és Sányi Sándor, mint emeleszelnök, azonnal ki is nevezte Egervári Sándort szövetségi kapitánynak. Hát hatalmas szakértelem, tényleg. Köszönjük. Sanyi bácsi. Ez, nem is tudom, melyik Sanyi bácsinak köszönjük. Ö, Egervári aztán ö, ö, nem lehet azt mondani, hogy bármelyen szintre lerohasztotta volna a magyar futbalt, mert az azt jelenteni, hogy onnan van lejjebb. A ö, Egerváris Sándor egyébként készített a Nemzeti Együttműködés egy ilyen uh, film, uh, uh, dokumentumfilm uh, uh, anyagot a, a válogatott uh, selejtezőiről, és uh, forgat, forgatási engedélyt kapott a pálya mellett, forgatási engedélyt kapott az öltözőben, még a meccsek szünetében is forgathatott, az Egervári megadta az engedét, a Pintér nem adta meg, de utána a Dárda is, meg a Stork is megadta az engedét, hogy, a, hogy a, az öltözőben forgassanak. És hát a hollandok elleni meccs szünetében négy nóra vezetnek a hollandok, Egervári eligazítása az öltözőben. Fiúk, becsülettel le kell hozni a meccset. Ilyen hátrányból már többször is fordítottak a futball történetében, például a Bajnokok Ligájában a, ez nem jutott eszébe, a Liverpool-Milán meccs konkrétan. Mindegy, akkor ezt hagyjuk, akkor azt a tajtuk Becsülettel menjetek ki Küzdjetek! Komolyan... Ne hozzatok szégyent a nemzeti színekre. Ilyen. Ez volt a szünetben az eligazítás. Tehát ez volt... A... Hát a vége egy nyolcas lett. Aztán, amikor Egervári távozott, jött az új selejtezőkör az Európa-bajnok is elejtező, és a csodálatos emeleszelnök, Csányi Sándor kinevezte Pintér Attillát. A, a magyar futball térben és időben legsuttyóbb büdös tajtparasztját, sudribunkó proliát a, a szövetségi, szövetségi kapitánynak. Bizar, Tényleg bizar. Tehát szalacsiból nem tud államtitkárt csinálni, vagy nem tud. Tehát, hogy ilyen... Egyetlen egy meccsen keresztül volt szövetségi kapitány pintér. Sikerült kikapnunk Észak-Írorszáktól otthon. Mindenki fogta a fejét, amikor a pintér lett a szövetségi kapitány. Tehát a pintér volt az, aki már focistának is bunkó volt. Tehát... Aztán edző lett, és így senki nem értette. És aztán szövetségi kapitány lett, és így, hát, hát ez történik akkor, amikor egy bankelnök futballszövetséget vezet. Tehát, hogy így, ö, És ö, hát a Pintért azt egyetlen egy meccs után végül is leváltották, miután a Dárdai az kvázi palotaforradalmat csinált. Tehát a Dárdai bement a, a Csányihoz, persze ezt így nem lehet tudni, de én így képzelem, és az azt rabaszott, és azt mondta, hogy ezek nem állapotok, és gondolom elmondott, mint én öt vagy nyolc különböző sztorit arról, hogy így mi zajlik a, a válogatottnál, és hogy ez, ez, ez, ez így nem mehet. És akkor így a csány így mit csináljon, hát akkor, akkor most mi legyen? Akkor, akkor palika, akkor csinálod -e? te? <tosz> Ez volt, a, ez, volt a, ez volt a koncepció. Tehát, hogy így a, a, a, a sikercsapat így kovácsolódott. Tehát, hogy ezt látni kell. Tehát, hogy, tehát, hogy az az igaz, hogy ez a válogatott, ez Orbán Viktornak úgy jött össze, ahogyan a Demszkinek a romkocsmák. Tehát nem úgy, hogy így fölépítette, hanem úgy, hogy lerohadt addig, hogy már létrejött. Tehát... E, e, A romkocsmák nem azért vannak, mert a, volt egy ilyen koncepció így izé a városházán, hogy hm, ki kéne találni valamit ennek a városnak, hogy vonzó legyen ezeknek az amerikai turistáknak. Hát egy ilyen kusturicai, romos világ, hát az jó lenne. Jó van, a dolgozzuk ezt ki. Tehát nem így történt, hanem úgy történt, hogy hát hm, majd a természeti erők azok majd formálják a várost. Szél, hőingás, csapadék, ezek majd ezek lesznek a vezetési irányvonalak. Aztán majd, hogyha konkrétan történik valami, mondjuk egy kátyú leválik, vagy valami főnyomócső megreped, akkor oda megyünk, visszük magunkkal a forgató, forgatócsoportot természetesen, Demskivel az élen, és befoltozzuk ott helyben. És akkor az lesz az, az, lesz az embereknek az élménye, hogy Hát ez a Demski, hát ha ez nem lenne, hát a város már régen működésképtelen lenne. Hát ez minden kátyúnál személyesen ott van, és ő maga foltozza be. És sosem merült fel, hogy miért kell kátyút foltozni? Miért nem csinálják meg egyszer rendesen? De ez így nem merült fel, hát, mert mindenki azt gondolta hogy a városvezetés az egy ilyen háborús állapot, ami így folyamatosan, így, folyamatosan a front az így, így közelít, és így valahogy fel kell tartóztatni őket valahol az állatkertnél lehetőleg. Láttátok a bukást, remélem. És, és az volt az embereknek az élménye, hogy hát basszus, ha ez a Demszky nem lenne, már elesett volna a város. Hát ő tartja a frontot. Ami hát igaz volt, csak hát maga a front azért létezett, mert a Dembski volt. Tehát maga a háború azért volt a, az elemekkel, mert a Dembski volt a főpolgármester, És valahogy mindig megnyertük a háborút az elemekkel, csak hát egy, el, elment húsz éven a háborúra az elemekkel. <gül> És azóta, hogy, a, azóta, hogy a, a tarlós van, azóta azt látja az ember, hogy hát bassza meg, van városvezetési koncepció. És sokszor azt érzem, hogy kurvára nem tetszik, de hát van. De, de, de, hagyjuk már ezeket az ilyen, ilyen ízlésbeli dolgokat, hogy kinek mi tetszik. Hát, hogy így az a kérdés, hogy egy ilyen, nem tudom én, egy ilyen durva hortista városvezetés, már hogy ez jelent egyáltalán valamit, hogy így, hogy merre kanyarodik a villamos horti szerint, és merre nem tudom én, Kumbéla szerint a ügyeséget, mindegy. Hortista városvezetés, akkor ennél már a csapadék is jobb, meg a fagy. Érted, ne, hogy ezek az alternatívák. És igazából nem lehet tudni, hogy a tarlós hogy vezeti a várost, mert most vezetve van. És így az emberek azt érzik, hogy... Óh, de lehet, hogy egyébként a tarló szarul vezeti. Ez nincs kizárva. Csak hát a nem vezette egyáltalán, érted? De mindenkinek az az élménye, hogy hát ilyen assza vezetik a város, hát ez fantasztikus, hát robogunk. De, de lehet, hogy egyébként ez szarul van vezetve ez a város, és sose tudjuk meg, csak ha majd lesz valaki, aki majd jobban vezeti, akkor majd megtudjuk, hogy na hát akkor ez szar volt eddig. Hmm. Szóval... És aztán, meg, és aztán ö, ö, átvette a Dárdai a csapatot, azt csinálta egy darabig, aztán, ö, ö, ö, aztán ide hívta a Storkot, aki átvette, és eljuttatta a, a nagyar válogatottat Európa legjobb 16 csapata közé. Ez azért nem kis dolog. De amit a Dárdai csinálta válogatottnál, az azonnal érezhető volt. A második elbéselejtezőtől kezdődően azonnal érezhető volt. Az egy erkölcsi forradalom volt. Az a, az, az a dárdainak a szövetségi kapitányi munkája az elsősorban nem egy szakmai ö, tevékenység volt. Az elsősorban egy erkölcsi forradalom volt. Az arról szólt, hogy aki itt nem hal meg a csapatért, akinek a mezéből, a dárdai, a meccs után nem tud kifacsarni négy deci vizet, az eltakarodik a válogatott házatájáról örökre. Az, amelyiken nem látjuk azt, hogy, hogy a lelkét kiteszi, hogy a tüdejét kiteszi, az, az nem kell. Szóval, hogy arról van szó, hogy a dárdai, az Németországból jött. Világos, hogy a BVSC-ből igazolt Németországba, de akkor már kurva régóta Németországban dolgozott. És Németországban ő megtanult ezt a mentalitást, elsajátította ezt a mentalitást. Azt, amit a magyar edzőszakma ma egyáltalán nem ismer, egyáltalán nem gyakorol. Mit jelent az úgynevezett labdarúgás? Tehát nem az a sportág, amit ebben az országban folytatnak, hanem az úgynevezett labdarúgás. És, és ezt a mentalitást hazahozta. És aztán erre jött rá a storknak a szakmai forradalma, mert a stork az a dárdaihoz képest, én úgy figyeltem meg, aztán persze ezzel lehet velem vitatkozni, nagyon komoly szakmai előrelépést jelentett. Szóval, hogy itt arról van szó, hogy, hogy eltelt 30 év a legutóbbi világverseny óta, és ez alatt a 30 év alatt nekünk minden esélyünk megvolt minden egyes kibaszott évben a 30 év alatt, hogy ilyen csapatunk legyen, mint amit most láttunk ezen az Európa-bajnokságon. Sőt, jobb játékosaink voltak. Tehát lényegesen jobb játékosaink voltak. Tehát jelenleg nekünk nincsenek illésbéláink, nincsenek Pison Istvánjaink, nincsenek Sallóiaink. Most három, saló, három, három játékos nevét mondtam, ezen a szinten, ahol ez, ahol ez a három játékos áll, nincsenek jelenleg játékosaink. Minden esélye megvolt ennek az országnak az elmúlt 30 évben, és ez az, amire volt, és ez az a következtetés, amit most le kell vonni. Ez az egyetlen érvényes következtetés ebből az elb szereplésből. Minden körülmény adva volt az elmúlt 30 évben ahhoz, hogy egy ilyen csapatunk legyen. Csak a mezei György, doktor köpönyegéből előbújt magyar futballszakma és edzőgarnitúra az ellopott tőlünk 30 kibaszott évet. Erről van szó. Ezek azok az emberek, akik amikor Sőr Alex Ferguson eljött Magyarországra előadást tartani az ő módszereiről, hogy továbbképezze a magyarországi edzőket, megtartotta az előadását a Sőr Alex Ferguson, mit tudom én, tartott 50 percig, és akkor utána az volt, hogy akkor na most lehet kérdezni. Mit gondoltak, hányan kérdeztek? Sőr Alex Ferguson-tól, aki a, hát Európa legnagyobb futballedzője, mondjuk így. Futballmenedzsere. Több is, mint edző. Nulla. Nulla, azaz nulla kérdés hangzott el. Nem hangzott el kérdés. A jelenlévő magyar edzők mindent tudnak a szakmáról. Kicsit talán meg is értődtek, hogy Szőr Alex nem kérdezte meg őket, hogy mi a, mi a futball, mi a sikertitka. Hát, ha ő is tud fejlődni. és ez az, ami, ez az, amiről viszont egy kurva szó nem hangzik el. Tehát ez a, csak a lelkendezés, meg, a, meg az újjongás, meg a. meg a. meg a. a, a, a egyik ámulatból és egyik, egyik orgazmusból a másikba esés. Köszönjük, fiúk, köszönjük a csodásgyűjtő, stb. stb. És az elmúlt 30 évről egy kurva szó nem esik. Tehát mintha arról lenne szó, hogy most Ben Stork és Dárdai Pál megjavította a magyar futbalt. Meggyógyította a magyar labdarúgást. Ugye? Hát nem. Hát tudjuk, hogy ez nem igaz. Tudjuk, hogy Ben Stork és Dárdai Pál nem gyógyította meg a magyar labdarúgást, és nem lett a magyar labdarúgás semmivel se jobb ez alatt a másfél év alatt. Főleg nem az elmúlt két hónap alatt. De mégis mindenkinek más az élménye. Mindenkinek most az az élménye, hogy van magyar foci. De vagy most sincs, vagy eddig is volt. Valójában nincs magyar foci. Továbbra se. Csak a válogatottnak lett egy szövetségi kapitány a 30 év után. Lett egy szakmai vezetése. Lett szakmai koncepció. Lett egy edző. Egy szakember. De megy Lothár Mateusz, egy ilyen, nem, egy ilyen playboy, aki semmi más nem akar, mint ilyen drága szállódákban megszállni, meg ilyen jó magyar picsákat megbaszni. Hát nem, nem, nem, nem, nem ilyen figurákról beszélünk, aki pusztán azért, mert kurva jó focista volt, azért mi most itt kifizetünk neki, há, neki három évi kurvázást. Hanem egy normális futball szakemberről beszélünk. Mint ez a Stork. Ez történik, ha vezetve van a válogatott. Ez történik akkor, amikor ezeket a, ezeket a semmire kellő, hozzánemértő, inkompetens, arrogáns gazembereket ezeket félreteszik, és idehoznak valakit Nyugat-Európából, onnan, ahol van futball. És nocsak, ezek a labdarúgók, akiket leírtak, Akiknek egy jó része már nem is, nagyon kapott, nem, nem is nagyon jutott csapathoz, azok most bebizonyítják, hogy képesek felvenni a versenyt, akár európai élcsapatokkal is. Most nem arról van szó, hogy képesek a győzelem esélyével játszani, de képesek helytállni. Képesek egy jó kiki játszani, a világválogatott színvonalán álló Belgiummal. És annak a meccsnek nem mizé nem 4-0 volt a reális végeredménye, hanem nem ilyen 1-4-2. Tehát abban a meccsben benne volt a magyar gól. És nem, és, ö, hogy mondjam, én, én nem szégyenkeztem, amikor azt a meccset láttam. A végén a négy az sok lett, de, de a képe alapján az LB egyik legjobb meccsét játszottuk. Szóval, hogy a magyar futballszakmának a felelőssége, az nem merül, föl sem merül. Az, hogy, hogy mi volt itt 30 éven keresztül? Mi nem tudott megtörténni Magyarországon, ami meg tudott történni Szlovéniában, Horvátországban, Szerbiában, Ukrajnában, Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában, Ausztriában és mindenhol máshol. meg Romániában és Bulgáriában is ezekben az országokban, ezeknek az országoknak mindegyiküknek volt kiemelkedő futball eredménye az elmúlt 30 évben, nagyobb, mint a mi mostani eredményünk. Mindegyiknek. Mindegyiknek, kivétel nélkül mindegyiknek. És nekünk is lehetett volna. És most mindenki arról beszél, hogy Ben Stork és Dárdai Pál csodát tett. Ja, hát meg Csányi Sándor természetesen. Ne hagyjuk ki. Tehát arról van szó, hogy ők csodát tettek. De valójában senki nem tett itt csodát. Csak egy olyan pozícióban, ahol 30 éve nem végeznek munkát, ott most valaki elkezdett tevékenykedni. És mondjuk elvégzett egy normál európai színvonalú munkát. Először 30 év alatt. Ez történt. Yeah Jó, de ez egy ilyen polgárháborús vita, egy ilyen polgárháborús diskurzus valójában. Hát most a, a, a liberál, balliberális oldal az individualista. Azt mondja, hogy légy büszke a saját teljesítményedre. A népnemzeti oldal az meg kollektivista. Azt mondja, hogy légy büszke a faj, fajtádra. De miért, de miért kéne, hogy legyen ellentmondás? Tehát most miért ne lehetne az ember büszke a saját futballcsapatára, a saját törzsére, és miért ne lehetne ugyanakkor büszke a saját teljesítményére? Most az én erekcióm keménységéből levon valamit az, hogy kiesett az Európa-bajnokságról a magyar válogatott? Nem, nem vol le. Sőt. Tessék. Itt a büszkeség helye. Tehát de én azt gondolom, hogy ez... Hogy mondjam, itt nem kell, de miért kéne vitatkozni most így, Izé? Valaki lehet büszke a saját erekciójára, és valaki lehet büszke a saját futballválogatottjára is. Hát most ez, ez, világos, hogy a, a népnemzetiek azok azt állítják, hogy az egy, az egy magasabb büszkeség, amikor a, amikor a nemzetedre vagy büszke. A liberálisok meg azt szokják mondani, hogy az a magasabb büszkeség, amikor önmagadra vagy büszke. De egy olyan vita, ahol nem lehet, nem lehet igazságot tenni. Nem lehet azt mondani, hogy az egyik oldalnak van igaza, a másiknak meg nincsen. Szerintem mind a két oldalnak van iga, igaza van, és jó lenne, hogyha mind a két oldal elfogadná a maga igazságát. Már úgy értem a másikét. A magáit elfogadja. Azért itt már tartunk. És ez egy nagy dolog. Ez nem kis dolog. Azért lássuk be. Más országokban senki se fogadja el senkinek az igazságát. A magáit legkevésbé. De mi azért ezen már túlléptünk. Egy, egy Azért egyet előre léptünk. Tehát mi azért már legalább gyűlöljük a másikat, és nem magunkat. Azért ez, ez valami. Szóval, szerintem, szerintem érthető vagyok. A, a, a kollektíva az, az az embernek a kiterjesztése. Az individum az, az meg a közösségnek a leképezése. Érted? Miért ne lehet, lehetnél büszke mindkettőre? Az egyiket a liberálisok mondják, hogy legyél rá büszke, a másikat meg a népnemzetiek mondják, hogy legyél rá büszke. És miért ne lehetne mind a kettőnek igaza? Miért ne lehetne igaza a liberálisnak, hogy légy büszke a saját teljesítményedre, és miért ne lehetne igaza a népnemzetinek, hogy légy büszke a közösséget teljesítményére? És miért ne lehetne mind a kettőnek igaza? Szóval mind a kettőnek igaza van. Nem kéne a másikat gyűlölni annak az igazságáért. Meg nem kéne a másik igazságát elvitatni. Ennyi lenne a feladat. Ez olyan kurva nagy ellentmondás. Ez egy akkor ellentmondás, ami nem fér meg egymással. A kollektíva meg az individuum. Az individuumnak is van tere, saját tere, saját élete. A kollektívának is van. Mind a kettő született, pusztul, mind a kettőnek van egy életciklusa, az egyiknek 70 év, a másiknak mondjuk 700. Miért lenne jobb, vagy nagyobb, vagy kiválóbb egyik a másiknál? Beszéljünk a brexit inkább. Számomra nagyon elkeserítő fordulat ez. És elsősorban arról árulkodik, hogy ez az Európai Unió dolog, amiből most a britek kiréptek, ez egy, ez egy hazugság volt végig. Ez nem volt. Sose volt. Nekünk azt hazudták, hogy van ez az Európai Unió, és mi elhittük, hogy van ez az Európai Unió, de valójában sosem volt. Ez egy nagy, egy nagy gigantikus, nagy szélhámosság volt. És ez most derül ki. Most, amikor, amikor valakinek már így, valaki már így azt mondja, hogy ez így már nem pluszos. Mi érted? Ez így már nem pluszos. És tudod, az, az az igazság, hogy ha ez a hozzáállás, hogy pluszos vagy nem pluszos, és addig tartom meg, amíg pluszos, és onnantól nem, ez nem, ez, ez nem unió. Ez nem unió. Ez nem EU, ez nem közös Európa. És sosem valósult meg a közös Európa. Nem volt közös adórendszer. Nem volt közös szociális rendszer. Nem volt közös külpolitika. Nem volt közös hadsereg. Nem volt közös határvédelem. Nem volt. És, és ez, a, ez a látszat Európa ez az áleurópa, ez el is, el is karistolt volna akár az idők végezetéig, hogyha nem jön ez a migránsválság. Mert, mert egy olyan biznisz volt, amiben azért így optimálisan jól járt mindenki. De amikor jött a migránsválság, akkor kiderült, hogy ez az Európa, ez egy hazugság. Az én számomra akkor derült ki a napnál világosabban, amikor a Merkel aki ugye Németország kancellária, tehát egy nemzetállamnak, egy EU tagállamnak a kancellária, az azt mondta, hogy Willkommen! Hogyan? Hogyhogy? Hogy? És, és milyen alapon? Milyen felhatalmazással? És akkor, akkor kiderült, hogy valójában az egész az úgy működik, mint egy ilyen kutya falka, vagy farkas falka, hogy van egy alfa, aki sajátos módon itt most a Merkel, érdekes helyzet, <kül> aki megmondja, hogy mi van. És akkor kiderült az én számomra, akkor így lehullott a hájoga szememről, és így azt éltem meg, hogy így nincs Európai Unió. Sosem volt Európai Unió. Hanem van egy ilyen nagy gazdasági erő, ami, ami elsősorban Németország, úgyhogy elsősorban Németország mondja meg, hogy mi van. És az lesz az Európai Unió politikája. Mert ha mondjuk a német kancellár az egy ilyen kelet-németországból származó ilyen... ilyen hogy mondjam, ilyen érzelmileg, kicsit sérült, ilyen, ilyen megfelelési, kényszeres, meg ilyen, ilyen a humánumát demonstrálni akaró ilyen Merkel, akkor Európa az ennek az arcát veszi fel. De ha mondjuk valami másfajta lenne a német kancellár, akkor valami más lenne Európa politikája? Tehát ez nem közös Európa. Ez semmiképpen sem. A britek többek között azért léptek ki az Európai Unióból, mert nem akarták fizetni azokat a felzárkóztatási célzott támogatásokat, amiket még ők maguk tárgyaltak le, és harcoltak ki a még gazdagabb európai országoktól. Tehát azokat a pénzeket nem akarták befizetni Romániának, Bulgáriának, meg Magyarországnak, meg Lengyelországnak, amiket öt évvel ezelőtt még ők kaptak. Ez milyen Európa? Ez milyen közös Európa? Ez nem Európa. Ez, ez, ez Nagy-Britannia. De ha majd nagy britanniának hogy mondjam, ha majd, ha majd a nem tudom, Yorkshire több pénzt visz, mint hoz, akkor majd London kiválik, nem? Nem? Hát ugyanezen az alapon, nem? Hát ugyanezen az alapon akar ö, Spanyolországból kiválni Katalónia. Ezt úgy hívják, hogy jóléti sovinizmus. Ez nem Európa. Nincs közös Európa szolidaritás nélkül. Mit jelent az a fogalom, hogy Magyarország? Az azt jelenti, hogy én, mint budapesti lakos, az én adomból a Nógrád megyei utakat csinálják meg. És én ezt akarom. Érted? De nem arról van szó, hogy tőlem elveszik, és én nem tehetek semmit, mert a mocskos Nógrád megyében még utak sincsenek. hanem erről van szó. Nem arról van szó, hogy én azokkal, akik Nógrád megyében vannak, én azokkal egy vagyok, közös vagyok. Az ő problémájuk valahol az én problémám, ezért ha náluk nincsenek utak, akkor én arra pénzt fizetek be. Érthető ez? Ezt hívják úgy, hogy szolidaritás. Ezt hívják úgy, hogy sorsközösség. Nem érdekközösség, hanem sorsközösség. az a kérdés, hogy akarunk-e ilyet. Mert ugyanezen az alapon, ahogy a most Nagy-Britannia kiválik az Európai Unióból, ugyanezen az alapon miért nem mondja azt Budapest, hogy ő kiválik Magyarországból? Jó nekünk, pestieknek? Ez a trágya ország. Kell ez nekünk? Mi termeljük a GDP-t, ott meg a izja a putriknak a felzárkóztatására elmegy az egész pénz. Ezért élünk mi itt ilyen szarul. Na ez már tetszik mi? Élhetnénk mi jobban is, hogyha azok a naplopók, azok a gazemberek ott vidéken nem vennék el az összes pénzt, amit mi befizetünk. Miért nem válunk ki Magyarországból? És adja magát a válasz, Miért? Azért, mert közös az identitásunk velük. Nem tudjuk eloldani, mert ha eloldanánk tőlük az identitásunkat, nem tudnánk, hogy kik vagyunk. Érthető? Mert elveszítenénk egy identitást, lesz, hogy mi mondjuk magyarok vagyunk, és ilyet nem kapunk az ecseri piacon helyette. Tehát most így elmehetünk az ecseri piacra, és nem lesz helyette semmi, amit kaphatunk. És arról van szó, hogy ez, ez a, ez a, ezzel jár a közös identitás. Na most a britek, azok azt mondták, hogy ők fölmondják a szolidaritást. Fölmondják a közösséget. És ezt ők csak azért tehették meg, mert ez az Európai Unió, ez mindvégig egy hazugság volt, ha igaz lett volna, ha valóság lett volna, hogyha létezett volna Európai Unió, a britek most nem tudnának kiválni, mert az a közös identitás az Unióban tartaná őket, ami minket, Budapestet, Magyarországban tart. Vagy ami a Vár kristina Tabánt Budapestben tartja. Mert azt tudjuk, hogy a Vár kristina Tabán első kerület, az sokkal jobban élhetne, hogyha elszakadna Budapesttől. Nem? Egy kis Vatikán. Felépíthetnék a Szent Péter székes házat például. Hogy más példát nem mondjak. Szóval sokkal jobb világuk lenne. De ők mégis maradnak a városban és az országban. Miért? Mert, mert az első kerület, mint identitás nekik kevés. Kérik ezt a magyarságot. Na most a briteknek ez az identitás, hogy, hogy ők britek, ez köszönik pont elég, nem kérik ezt az európaiságot. És ebből mi következik? Hogy ez az Európai Unió, ez sosem volt egy, egy közös értékközösség. Érthető ez? Nem volt értékközösség. Csak egy érdekközösség. Egy seftelés. Egy mutyizás, egy bratizás, Amit így el lehet oldani. Most arról van szó, hogy nem, nincs, nincs európai identitás. Vagy hogyha van, hát nagyon keveseknek. És közös identitás nélkül, meg szolidaritás nélkül nincs unió. De az a mentalitás, hogy én nekem mennyit hoz az Európai Unió. És pluszban vagyok, akkor jó, akkor maradok, de hogyha mondjuk mínuszban vagyok, akkor már nem maradok, akkor kiválok. Ez így nem egy közösség. Nem így működik egy közösség. Egy közösség értékeken, és, és a, a, a terhek súlyának az átvállalásán alapul. hogy az Európai Unióban ez nincsen meg. Nem történik meg. És, és most, a, most, hogy ez a, ez, a, ez a Brexit, ez értelemszerűen az Európai Unió válságát jelenti és képezi, és ezt azért mindenki érzi, most felmerül a kérdés, hogy hogyan tovább. És én azt gondolom, hogy hogy ebből a jelenlegi helyzetből nem a kevesebb Európa felé, amerre Orbán Viktor szeretne, meg amerre a britek szeretnének, meg még azért úgy gondolom nem kevesen szeretnének, a, nemze a nemzetek, nemzetek Európája felé kéne lépni, hanem éppen ellenkező irányba. Most, hogy kiderült, hogy nincs Európai Unió, most, hogy lelepleződött, hogy az Európai Unió egy hazugság volt, egy, egy kamu. Amiből 52%-kal ki lehet lépni, hogyha nem pluszos. Hogy a Kelet-Európa túl sokat fogyaszt el, vagy túl sokat visel. Most érdemes lenne akkor esetleg megcsinálni rendesen ezt az Európai Uniót. Faszán úgy, hogy Európai Egyesült Államok. Úgy. Szerintem erre volna szükség. Nem arra. Tehát, nem arra az Európai Unióra, tehát szerintem annak az Európai Uniónak, amiből most a britek kiléptek, abba, hogy mondjam, abba kár az energia, kár a figyelem, kár a, kár a pénz. Azt szerintem az, az, az, annak az gazdátlan. Azt érzem, hogy gazdátlan. És kallódó Európa. Ennek szét kell hullani. És meg kell szervezni új alapokon közös identitásra és szolidaritásra alapozva. Ez azt jelenti, hogy közös szociális rendszer, közös adórendszer, közös külpolitika, és közös hadsereg, és közös határvédelem. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy hogy mi most megbukott, az nem az európai egység. Ami most megbukott, az az európai egység hazugsága. Érdemes lenne egy valódi európai egységet megvalósítani. De nem egy ilyen laza üzletelést, hanem egy, hanem egy valóságos értékközösséget és sors közösséget. Egy olyan közös hadsereget, amiért katonák meghalnak. Van ma olyan katona Európában vajon, aki meghalna az Európai Unió zászlójáért? Akkor már értjük, hogy miért nincsen közös hadsereg, ugye? Na hát itt vannak a problémák. Itt vannak a problémák, hogy mindenki jól akar járni. Az Európai Unió valójában arra való volt, hogy így Mindenki egy kicsit jól járjon. Itt Kelet-Európában nekünk legyen lehetőségünk Nyugat-Európában dolgozni. nemtén nekik Nyugat-Európában legyen lehetőségük a, a, a mi piacainkat letarolni. Mi munkaerőnket leszívni. Mi megkapjunk jó kis támogatásokat, amiből kis vasutat lehet építeni felcsútra. Mindenki örül. Na, ez volt az Európa Unió. Na, ez bukott meg most. Most azt mondom, hogy ezért nem kár. Voltak ott fönn kezek a levegőben. Valaki akar erről valamit mondani, vagy kérdezni, vagy felvetni? Igen? Miből gondolom, hogy Európának lehet a jövőben közös identitása? nem feltétlenül gondolom, hogy lehet, de ha nem lehet, akkor nem lesz közös Európa. Nem tudom, hogy lehet-e. Én azt tudom, hogy én, én, én szeretnék egy ilyen Európához tartozni. Én szeretnék az Európai Egyesült Államokhoz tartozni. Én, én látni vélem és érteni vélem, hogy mit jelent a közös Európa, hogy mik az alapjai. Hogy mik a kulturális geopolitikai paraméterei és, és, és vonatkozásai egy ilyen közös Európának. Nekünk magyaroknak a közös Európában van -e a helyünk? Hát nézd, Szent István szerint igen. Hát ő, ő Rómától kérte a koronát, és nem Konstantinápolytól, ugye? Tehát tudjuk, hogy Bizánc az ma Moszkva. Róma az ma Brüsszel. Itt van-e a helyünk az Európai Unióba? Kérdez Szent Istvánt. Szerinte igen. Most érted, a pravoszláviát vettük fel? Hm? Nem, ugye? Akkor azt hiszem, hogy egyértelmű a válasz. Mennyire van szükség a magyar identitáson túl egy európai identitásra is? Most figyelj, ez a van szükség, ez olyan dolog, hogy a magyar identitásra szükség van? Most, mennyire van szükség az európai identitáson innen a magyar identitásra is? Ugyanígy feltetném a kérdést. Tehát most szükség, szükség van a, a, az európai identitásra? Hát igen, ha mondjuk nem akarunk háborút egymás közt, akkor igen, akkor szükség van. Hogyha mondjuk nem akarunk megdögleni a lövészárokban, a, ahogy az első két világháborúban sikerült, akkor igen, akkor szükség van. Hogy az Európai Unió az miért jött létre? Az a németektől való félelemből jött létre. A franciák félelméből a németektől és a németek félelméből önmaguktól. Ez volt az a nagy halálos ölelés, ami valójában semmi másról nem szól, mint arról, hogy felettessük el a németekkel, hogy németek. Ez az Európai Unió. Ez az Egyesült Európa alapvető oka. És azt hiszem, hogy ez nem, nem egy kis dolog. Tehát ha ezzel meg tudunk úszni egy világháborút, az nem rossz. Ez nem lesz baj. És közben meg látjuk, hogy globalizálódik minden. Minden körülöttünk. Mindenhol. Ha Európa Erről nem vesz tudomást, a rosszul fog kijönni. Nézd. Mi az, hogy európai identitás? Hát euh, én, én, euh, én az európai kultúrában úgy érzem, hogy, euh, hogy beágyazott vagyok. A Götével, a Shakespeare-rel, a Boccacsóval, a Jean Jacques Rousseau-val, meg a, meg a társaival. Most ez, ez, ez, ez jelent valamit. Tehát ennek, ennek a dolognak van egy jelentése. Most, hogyha ez téged... Ha ez, ha ez neked nem képez identitást, akkor nem vagy európai. Hát most akkor, akkor nyilván nem vagy az. Most érted? Ha neked a kosztolányi képezi az identitást, meg az adiendre... Meg a, meg a Babics Mihály, akkor te magyar vagy. De hogyha neked a nem tén a Shakespeare az nem képezi az identitást, akkor nem vagy európai. Hát most erre mit mondjak? De, de az, az biztos, hogy, hogy ez az európai identitás, az azért, ez azért létezik. Mert ha nem létezne, akkor akkor mit érzek? Tehát akkor mit érzek ez alatt, hogy én mondjuk azt mondom magamról, hogy én európai vagyok. Tehát nekem van, az, az én identitásomnak van egy ilyen része, hogy európai vagyok. Persze az ember identitása rengeteg mindenből áll. Férfi vagyok, az anyámnak a fia vagyok, a Országnak az állampolgára vagyok, de közben az apurendezvénynek, meg a nem tudom én, a műsorvezetője, vagy milyen vagyok, de közben, meg a nem tudom én a Magyarországon, a magyar vagyok, de közben meg van egy ilyen része is az identitásomnak, hogy Európai vagyok. És ez egy létező. Ez egy létező identitáselem. Miért van rá szükség? Miért van szükség arra, hogy magyar légy? Hogy tud ki vagy? Na most én a, pusztán abból, hogy magyar vagyok, nem tudom maradéktalanul, hogy ki vagyok. De abból, hogy magyar vagyok, és európai vagyok, és férfi vagyok, és még mit tudom én nyolc különböző dolgot felsorolok neked, abból már azért kezdem sejteni, hogy ki vagyok. És kinek hogy? Még valaki, még valami? Melyik lenne fontos abban a magyar vagy az európai identitás. Hát szerintem. Szerintem nem szerintem kéne választani a kettő között. Szerintem szerintem rossz, szerintem az, abból, csak, abból csak rossz válaszok születhetnek, hogyha vagylagosan teszed fel ezt a kérdést. Szerintem. Hogy mondjam másikon zajlanak ezek a dolgok. Tehát az európai identitás az egy alapvetően kulturális identitás. A magyar identitás az egy nyelvi és kulturális identitás. Másfajta. Tehát másfajta. A magyar identitás erősebb, mert nyelvi. Mert van egy nyelvi, nagyon erős nyelvi kohézió benne. Az európai identitás az egy lazább identitás. De attól még egy létező identitás. Csak az a baj, hogy, hogy ezt az identitást a, nem tudom én, a, az, a falánk zsíros kenyérre éhes proli identitása az időről időre fölül írja. Főleg, amikor... ha 52%-kal el kell szakadnia az Európai Uniótól. debben az amit az, hogy Európai identitás. Azt hogy, de hogy csökkentés identitás van. Azt hogy, hogy e, nyugdíjemelés identitás, hanem, ez az százuniot támogatja akkor jó. Ha meg nem támasztja, akkor... de ez nem identitás, csak az az igazság, hogy a ziroskény a ziroskényér az nem identitás. Tehát egy egy azért na, nagy nagyon nagy erő próbálja a nemzeti együttműködés, meg még jó júni hány propagandaintézmény. Azt a benyomást kell tenni, hogy a zsíros kenyér az identitás képző tényező. Most innen üzenem, hogy nem. Nem. A zsíros kenyérből nem lesz identitás, és még sosem lett. Tehát abból, és a két zsíros kenyérből sem lesz, mielőtt még valaki föltenni a kérdést. Nem. Nem. És a még több zsíros és a krumpli levesből sem lesz identitás. De viszont lesz belőle valami más, az identitás hiánya. Az lesz belőle viszont. Az lesz. Az identitás hiánya lesz. És még egy zsíros kenyérből, meg még egy identitás hiány lesz. És az az igazság, hogy a, hogy a, a zsíros kenyér az valójában azt a fajta jóléti nacionalizmust ö, realizálja, amelyben én brit vagyok, és büszke brit, mert... Tisztában vagyok azzal, hogy itt milyen az életszínvonal, milyen a, milyen, milyenek a körülmények, és mit biztosít az én számomra ez az identitás. És akkor, amikor ez a, az én brit identitásom már nem biztosít nekem elég jó falatot, vagy elég, elég zsíros ö, megélhetést, akkor lesz ilyen, hát ilyen Yorkshire-i, vagy ilyen londoni identitás. Vagy lesz belőlem, nem. Tehát, hogy akkor majd kitalálom magam újra, úgyhogy így jobban járjak. Tehát ez nem identitás. Tehát erről van szó. Tehát belett nekünk hazudva egy európai ság, meg egy európai identitás, és abban a pillanatban, amikor ennek ára van, abban a pillanatban föl lett mondva az egész. Ez azt jelenti, hogy nem volt. Nem volt. Tehát megkötöttünk egy szerződést, amit mindenki aláír, de senki sem gondolta komolyan. És erre nekem nem az a javaslatom, hogy akkor vessük el az egészet a picsába, hanem az a javaslatom, hogy akkor viszont kössük meg rendesen. Úgyhogy az jelentsen is valamit, és legyen tartalma. Az a baj, hogy ma Európának nincs gazdája, csak ilyen politikai kalandorok, szélhámosok és házasság szédelgők, mint a gyurcsány, akik beígérik, a, meg mint a habonyárpád beígérik a rezsicsökkentést, meg a 13. havi nyugdíjat csak szavaz rám, még négy év, addig a klientúrámat tudom építeni, a, a haverjaimat el tudom helyezni a jobbnál jobb pozíciókba, meg, meg ki tudom szervezni a különböző állami megrendeléseket, az alatt így, az alatt így, így föl tudom, föl tudom futtatni a saját haverjaimat, családomat, sógoromat, komámat, és aztán majd valami jó kis demagóg fasságot előadok az Európai Unióról, hogyha, hogyha mondjuk nem tetszik, vagy hogyha mondjuk esik a népszerűségem, és akkor... Mondjuk előadom azt, hogy mocskos unió, mocskos EU bürokraták, de abban a pillanatban, mondjuk, mint az Orbán Viktor, de abban a pillanatban, hogy a, hogy a britek távozni akarnak, abban a pillanatban hirdetéseket adok fel a brit lapokban, hogy Britannia maradj. Hát nem az van, hogy Britannia, nagyon jó, lépj ki, én is ki akarok. Hanem az, hogy maradj, kérlek. Hiszen te is EU skeptikus vagy, mint én. Hát... Legyünk, maradjunk, hát most itt elmész az Európai Unióból, mint euszkeptikus, és én itt maradok, mint euszkeptikus egyedül az Európai Unióban. Hát most miért csinálod ezt velem? Hát én skeptikus vagyok én is. És akkor erre mondja, mondja a Cameron, hogy hát akkor válják ki, te is bazd meg, mi hozzá. És akkor erre mondja az Orbán Viktor, hogy hát azt azért nem. Hát azért skeptikus vagyok, de hát azért az nem úgy van. Hát itt nagyon sok pénzt lopnak az árban. Az Európai Unió fontos identitás. Szóval értjük, hogy értjük az álságosságát ennek. Most miért most a vonagábor ugyanezt csinál most meg? Milyen mozgástere van egy ilyen országnak az Európai Unióban, mint Magyarország? A maga 10 millió, vagy kilenc és fél millió lakosával. Milyen, milyen, milyen, milyen döntéshozatali vagy érdekérvényesítési potenciálja van? Hát nem túl jelentős. Hát most mit csinálna a vonagábor? Valami ilyesmit. Hát most mit csinálna a. És a Kovás lászló mit csinálna? Az valami nagyon más csinálna. Most a, a FAM egyébként erre azt szokta mondani, hogy van kétféle magyar identitás. Az egyik az a, az a nyugatos, nyugat majmoló, nyugat nyugatsegnyaló identitás. Ez az ilyen kvázi ilyen modernizátor, ilyen, ilyen gyurcsányokra, meg ilyen Kovás Lászlókra, meg ezekre az ilyen SDSMSP MSZP és ilyen balliberális világra jellemző. És akkor van a népnemzetieknek ez az öngyarmatosító identitása, ami meg arról szól, hogy gyakorlatilag rezervátumot rendezünk be az országból. És hogy arról beszél, hogy valójában mindkét identitás, mindkét magatartás, mindkét attitűd öngyarmatosító, mert mind a kettő, mind a kettő perifériaként viselkedik. Az egyik az, az által viselkedik perifériaként, hogy a centrumot majmolja, a másik meg az által viselkedik peria, perifériaként, hogy periféria perifériásat játszik, vagy hogy magyarázzam. Tehát hogy az egyik realizálja a perifériát, a másik az meg, az, az, meg a, a, a, az egyik a szolgaság, a szolgai attitűd által realizálja a perifériát, a másik az meg az indián nosztalgia által, vagy ős-magyar nosztalgia, vagy most hogy hívjam. Tehát most a, a számszerű az nem modernizálás. De a, de a, de a, de a nyugati ö, trendeknek a másolása sem az. Azt idézi fel a fiatal ember, hogy Magyarország hadat üzent az Egyesült Államoknak annak idején, és akkor volt az a beszélgetés, amikor a, a Roosevelt, Roosevelt beszélgetett a, a külügyminiszterével, és azt mondta, hogy megtámadott minket Magyarország. És ugye Roosevelt így nézett, hogy így mi van, nem értette, hogy megtámadott minket, odáig értem, de micsoda? Magyarország! És az micsoda? Mondja, hogy kis királyság Európában. Ah, Így már értette, hogy egy ország. Ah, És ki a király? Nincs király. Kormányzója van. Egy egy tengerész. Tengerész. És melyik tenger? Nincsen tenger. Nincsen tenger. És miért támadott meg minket ez a Magyarország? területekért. Elsősorban román és szlovák területekért. És akkor kérdezi, hogy román és szlovák területekért minket. Miért nem Romániát és Szlovákiát támadta meg? Mondja, hogy hát, ezt nem teheti azok a szövetségesei. De ez a Hortikorszaknak a reál politikáját nagyon jól példázza ez a kis történet. Szóval. A Volner Jánoshoz mit szóltok? Hogy kurvázott. Ez a rohat állat. Ez a rohat állat. Most csalódtam. Eddig úgy voltam, hogy én a jobbikra fogok szavazni, de most, hogy megírta a Ripost magazin, a Ómolnár Miklósnak, a hála Ómolnár Miklósnak végre, hogy, hogy megírta ezt, hogy kurvázott ez a rohadék, a családapa. Na szépen vagyunk! Na szépen vagyunk! Hát így az az igazság, hogy mégiscsak az Orbán Viktor az, aki tényleg így azért rendes ember, ebben az országban nem kurvázik, így kell. Így kell. Az az igazság. És a lokál? A lokál. Hát a lokál is megírta? Megírta. Azt is, hogy Kozsó a műtéte óta tud indiánul. Kozsó Megírta a lokál magazin, hogy a Kozsó a műtéte óta tud indiánul. Hát ez nagyszerű. Az az, az igazság, hogy... Hogy... Azért a nemzeti együttműködés rendszerének a különleges kapcsolatát a bulvárral azt azért érdemes górcsú alá vonni. Hogy egy ilyen mértékben népnemzeti kormány az a bulvárral hogy bútorozik össze így? Tehát valami, ami ami a szent jobból árat ki, hogy így kipárolog a, a szent koronából így így az, az, az, az, az hogy landol a a Kozsónak a a a Kozsónak a Végbél csatornájában ez a kérdés tehát hogy, a, a, hogy ez, ez, ez ez hogy történik tehát hogy a, ez, ez, ez mikor, mikor született ez a ez a szövetség a, a népnemzeti, keresztény-konzervatív hagyaték, és a Blik között, meg a Ripost magazin között, meg e között a férgesült bulvár között. Szóval ez, e között a fér, férgesült bulvár között. Hogy? Ez hogy történt? Ez hogy született? De ezek amerikai módszerek. Ennek Magyarországon semmi hagyománya nincs, hogy a habonyárpád rálít két magánnyomozót a legerősebb ellenzéki pártnak a frakció vezetőjére, akik követik őt egész nap, és amikor elmegy kurvázni, akkor így lefotózzák, és az bekerül az újságba. Tehát az az igazság, hogy ez még ezektől a balliberálisoktól is visszás megundorító lenne. De hát ők balliberálisok, érted? Tehát, hogy ők azt mondják, hogy ők nekik elvileg az az elvük, hogy nincsenek elveik, ugye? Hanem van ez az ilyen, ez az ilyen humánumuk, ami így arra való, hogyha valaki nem humánus, annak átvágják a torkát és így kifolyassák a vérét. Ez, ez, ez... Tehát, hogy ők ilyenek. És hát azt tudjuk, hogy a Volner nem humánus, mert fasiszta. És ő... Az ilyen, ha kurvázik, az egy fasiszta kurvázás. És az ilyet nem tűrjük. Na, de a nép nemzet. az hogy? Tehát az hogy? Itt elméletileg bizonyos értékeknek kéne lenni. És hogyha a miniszterelnök nem rohadt volna meg belülről, akkor még elméletileg lennének is. De milyen nívón állam a nemzeti együttműködés rendszere? Amelyik az ellenzék... Frakcióvezetőjével így számol le. És utána oda küldi a sajtótájékoztatóra a saját újságíróját, értjük. És az így megkérdezi a Volnertől, hogy mit csinált a bokorban. És aztán a Volner azt mondja, hogy ő így nem tudom én vizsgálatot indított ezzel kapcsolatban, a nem tudom én valamilyen közhivatalnál. Hol? Ti tudjátok? Alkotmányvédelmi hivatalnál. És aztán a, itt egy fél óra múlva le is jön a cikk, hogy Volner az alkotmányvédelmi hivatallal most tisztára szennyes kurvaszopatását. Vagy valami ilyesmi. Tehát, tehát, hogy Volner az alkotmányvédelmi hivatalt használná a kurva leszopatására. Tehát így. De most nem, nem pont ezzel a címmel, de így. Tehát, hogy így ez, volt a, ez lett a cikk ebből. És ez bevallom, hogy engem örömmel tölt el. Mert azt látom, hogyha a habonyárpád ilyen eszközökhöz folyamodik, hát akkor már remeg a térde. Tehát akkor azt érzi, hogy a következő választás hát billegni fog. Billegni fog. Bizony. Tehát, ha két évvel a választás előtt a Wolner a János, aki a jobbiknak a három hete kinevezett frakció vezetője. Az ilyen veszélyes a nemzeti együttműködés rendszerére. Az nem rossz jel. Semmilyen szempontból. Az az igazság, hogy ez a, ez a 2018-as választás ez már el volt veszítve. Már el volt veszítve. Már a fidesz már gyakorlatilag már a súlyesztőben volt. Már két nagyobb városban is vesztettek időközi választást. És akkor jött ez a migráns ö, nyomulás, és az idióta elmebeteg ellenzék, az így, így elfoglalt egy olyan pozíciót, ami védhetetlen volt. És gyakorlatilag Tálcán felkínálta a saját fejét a habonyárpádnak hogy itt van baznak. Ez történt. Mert az olyan jól mutat az újságokban, meg a híradókban, ahogy ők a migráns simogatják. De azzal nem lehet bukni. Tehát, hogy így, mert őnek az a, az, a, az a becsípődésük, hogyha itt van egy ilyen humánum lángjának őrzése, akkor hát azért neki be kell jelentkezni, mert hát ez a tuti nyerő. És ezt tolták, és valami három hónapon keresztül nem tudta kifarolni ebből a nem létező álláspontból. Jó, hát persze a habony behúzta őket a csőbe, Ugye emlékszünk, hogy hogy történt ez. A még nem voltak migránsok Magyarországon, tehát még egyáltalán nem volt egyetlen egy, egyetlen egy úgynevezett menekült sem Magyarországon, és akkor kirakta ezeket a plakátokat, hogy ha Magyarországra érkezel, nem beheted el az emberek munkáját, meg akkor tiszteletben kell tartanod a kultúránkat, stb. És akkor az emberek azt élték meg, én is, hát emlékszem, emlékszem az élményre, hogy így, baszd meg, milyen kormány ez. Egy kurva menekült nincsen, Senki nem jön Magyarországra, hanem ilyen faszér jönne, és ez meg itt baszd meg nekiáll uszítani állami pénzből, az én pénzemből. De tényleg? Tehát, hogy ez, ez mi és így mindenki ezt érezte, ezt az undort. A habony a háttérben már dörgölte a kezét, mert ő tudta, bazd meg, amit a ellenzék is tudhatott volna, bazmeg, meg, hogy már a migránsok már Bulgáriát is elhagyták. Tehát, hogy <gül> már úton vannak, tehát, hogy itt, itt lesznek. És ez így az ellenzék ennek így, vagy nem nézett utána, vagy a tudja, de így, így azt mondták, hogy így, fasizmos! És a habony csak várt. Jó, majd meglátjuk ki a fasiszta. És... <gül> és egy gyakorlatilag a, az ellenzéknek valami fél évébe telt ebből a, ebből a nem létező pozícióból legalább annyira kihátrálni, hogy most már ne kompromitálódjon miatta mostanra. Tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag az ellenzék kreténségének köszönhető, hogy jelenleg a nemzeti együttműködés még mindig versenyben van a 2018-as győzelemért. Ez az igazság. Azt mondja a fiatal ember, hogy a népszavazás is csak egy szavazóbázis felmérés. Hát szerintem meg ez a népszavazás, ez, egy, ez, ez megint egy, hogy mondjam, ő tematizálni akar. Ő a migráns kérdéssel, meg a migráns kvótával kapcsolatban akar tematizálni. Jó. Hát ő azt akarja, hogy ez legyen a téma. Erről beszéljünk. Ez az ő témája. Ez az ő, ez ez, ez ő vessző paripája. Ő ezzel akar foglalkozni. Hát most miért? Mert ebben a témában van igaza. És tényleg ebben a témában igaza van bassza meg. Tehát most így ügyben, meg kerítés -építés ügyben meg ezekben az ügyekben bassza meg igaza van. Hát most mit csináljunk? Csak hát beszédes az, amikor annak az embernek van igaz a migránskóta meg kerítésépítés ügyben, aki egy évvel korábban még Azerbajdzsánnal üzletelt a baltásgyilkosról, meg a baltásgyilkost kiadta Azerbajdzsánnak. Aki, tehát a keresztényeket hentelő muzulmánt kiadta Azerbajdzsánnak, meg, meg Erdogannal spanolt, meg keleti nyitás, meg illiberális állam. Tehát Álságos most, most mint kótázni, de a habon pontosan tudja, hogy az embereknek a memóriája az csökött. Azok nem emlékeznek az egy évvel ezelőtti, meg a két évvel ezelőtti dolgokra, én primeringerek kellenek neki. Tehát, hogy az aktuális, mai újság alapján akar egy élményhez jutni. És ezt a napi témát, vagy micsodát, ezt ő megadja neki. mert hát, igazából bármi másról is lehetne szó. Csak ott az Orbán Viktornak nem lenne igaza. Migráns kóta ügyben meg igaza van. Csak hát nagyon kellemetlen, mert Magyarországon nincsenek migránsok, mert már átvonultak. Tehát ezek a migránsok, ezek nem ide jöttek, ugye? Tehát ezt ért, é, ért, értjük, hogy... Most azért egyetlen egyszer szerencsénk van abban, hogy nem élünk olyan jól, mint Nyugat-Európa. Hogy rajtunk csak átvonultak. És most azért ők most ezzel kapcsolatban mindenképpen bajban vannak, mert most már nincs migráns. Tehát hogy ők migráns hoznának, de most meg az most elfogyott. Törökországban, tehát Törökországból az új hullám nem indult meg, mert ugye a törökök, a törökök meg, a, meg a németek így megállapodtak, hogy azt ott, ott tartják. Az első hullám meg már átvonult rajtunk. Tehát most nincsen migráns. Tehát most lehet migráns hozni, csak hát nincs hozzá migráns. Az mondjuk nem ártana. És azért mit én ketten vagy hárman így beszöknek, akkor arról már rögtön a, a, a meccsnek a szünetében, az egyperces hírekben tudósítani kell. Tehát, ez természetes. Jó, ja, hát migránsokkal könnyebb lenne. De hát, ha nincs migráns, hát akkor majd lesz migráns kvóta. Ami úgy arról szól, hogy van migráns, csak még nincs itt, de majd ide, ide fogják telepíteni a nyakunkra Brüsszel. Szavazzunk, ne hagyjuk, üzenjünk, megértsék. Kérdés? Ezt mondja a fiatalember, hogy a migráns kvóta, vagy a migráns nyomulás előtt még a Pride-dal próbálkoztak, hogy a nemzetnek legyen egy közös ellensége, és hogy ezek legyenek ugye a buzik. De azért most már jobb, jobb észre tért Orbán Viktor, és meg akarja menteni a buzikat a muzulmánoktól, ugye? Ez... Igen. Tehát... Nem akarunk lángoló zsinagógákat, mondta Orbán Viktor. És az a csodálatos, hogy ez, ez egyébként egy kurva jó mondás. Csak hát. Értjük. Ez azért tökéletes mondás, mert a, mert a hogy mondjam, a nemzeti xenofóbiát is kielégíti, és hát a balliberálisok sem mondhatnak erre semmi rosszat. Mert most... most akarunk lángoló zsinagógákat? Vagy Orbán Viktornak van igaza, és nem akarunk. Na most ez két, ez két rossz lehetőség. De melyik a rosszabb? Azt hiszem, inkább mégiscsak rosszabb, ha Orbán Viktornak van igaza, és nem akarunk. Ö, akarunk lángoló zsinagógákat. Ö, nem, nem, mégse ez a, nem. Ö, nehéz, nehéz. Mert ugye, mint tudjuk, Orbán Viktornak sosem lehet igaza. De ha ez lángoló zsinagógát okoz, akkor mi van? Nehéz, nehéz dilemma. Hát ez problematikus. Tudom, tudom. Kóka János út útlevelet kapott Szijjártó Pétertől. Kóka János együtt utazgat. A Európa és világszerte kereskedelmi és, és egyéb üzleti kapcsolatokat élénkíteni, és kötni újabb és újabb üzleteket a, a nemzeti együttműködés alatt bizony, bizony. Kóka, kóka, János, Kó, kóka, János, a, ő, ő, aki a, a, hogy mondjam, a magyar liberalizmus megcsúfolásáért felel elsőrendűen. Nyúrcsány fő spanya és samesza, és a, valahogy az emberek mindig az volt az érzése, amikor a kókára ránézett, hogy így bassza meg ide rendeltek egy helytartót. Tehát nem tudja az ember, hogy honnan rendelték ide, de nyilván egy cégtől. Valami nem tudom, én ilyen, ilyen nem, valami, valami ilyen nagy nemzetközi ilyen, ilyen tröszt, az ember így úgy képzeli el, az így ide küldött egy ilyen egy ilyen helyi biztost. Nem? Nem ez volt a kókával kapcsolatban? Hogy a kóka János, hát az, az, az, az itt nőtt föl köztünk, ez, ez, ez a csávó, ez, ez ide valósi? Tehát, hogy ez ilyen, ilyen, teljesen az volt az embernek az érzése, hogy hát ezt így küldték föntről a tudja honnan. Egy, egy ilyen felszámoló biztos, akinek az a feladata, hogy számolja fel Magyarországot. De nekem az volt, de tényleg az volt az érzésem, hogy a kókát ide küldték, tudod, hogy van olyan, amikor egy cég... Ö, Mondjuk föl akar számolni egy komplett, nem tudom én, csoportot, vagy mit tudom én, egy, egy, egy, egy nagy tröszt fel akar számolni egy céget. És akkor oda küld egy ilyen felszámoló biztos, akinek az a dolga, hogy, hogy egy év alatt azt, a, azt az egészet a számolja föl. De ő nem azzal érkezik, hogy jöttem, hogy felszámolja titeket, hanem ő azt mondja, hogy a központból küldtek, hogy vezessem ezt a céget. És aztán ő két év alatt az egészet így, mint én, ami van, azt így eladja, értékesíti, kiszervezi, és így teljesen felszámolja, egy elbocsájt, stb. És így ez volt a kóka. Igazából ezt láttam, hogy a csávó az így semmi más nem csinál, mint privatizál, meg, meg leépít. Hát a SDSZ-ben volt, nem az MSZP-ben volt, az sds nek volt az elnöke egyébként. De az a kurva érdekes, amikor a Gyurcsány így kinevezte az SDS-nek az elnökét. Az is olyan kurva jó volt. Tehát, hogy így, én onnantól kezdve éreztem azt, hogy az, igazából az SDS az a kék MSP. De aztán rájöttem, hogy tévettem is, valójában az MSP az a vörös SDS. Szóval, hogy az azért beszédes, hogy Kóka János együtt bizniszel megutazgat a nemzeti együttműködéssel. Legalább ilyen beszédes, hogy, hogy Gyárfás Tamás, akinél többet alighatettet bárki is az, Orbán kormány, az első Orbán kormány bukásáért. Ez a Gyárfás Tamás, ez szintén a nemzeti együttműködés egyik kliense és jó üzleti kapcsolatokat ápolnak, és az úszó szövetség elnöke, és a nemzeti együttműködés az így kiáll mellette. Tehát, hogy úgy néz ki, hogy Orbán Viktornak azért, hogy mondjam, műbeli azért szorult némi nagyvonalúság. Tehát, hogy azt látja, hogy így hmm. Jánossal lehet üzletelni. Jól van, János, gyere, elfelejtjük. Hmm. Van, egy ilyen, van egy ilyen nagyvonalúság benne. Leo jó haverű viszony, a SESZTAK miniszter az a kóka fölött járt a középiskolába. És ez, ez, a, ez a konteunk, hogy az így történt, miatt olyan jó a kapcsolata a nemzeti együttműködéssel. De hát közben meg azt látom, hogy neki a Gyurcsányjal is különleges kapcsolata volt annak idején. És az a fantasztikus, hogy ezek nem zárják ki egymást. Tehát létezik olyan bélférek, amelyik az egyikből a másikba átmászik. Ez fantasztikus. Fantasztikus biológia. Tényleg. Tényleg. És egyik delikván se döglik bele, bassza meg. Hogy tud kialakulni a, az európai identitás egy olyan ö, országban, ahol több barátok közt epizódot láttak, mint amennyi Shakespeare drámát olvastak vagy láttak? Hát ö, az, az igazság, hogy a barátok közt is a, a közös európai kultúrán alapul, csak abból, ö, hogy mondjam, abból lefelé lók ki. De érthető vagyok, tehát hogy az arról van szó, hogy a, a barátok közt is az alapját képezi. A hogy mondjam, na, barátok közt alapját is Shakespeare képezi. Csak a Shakespeareből a barátok közt lefelé nő, és nem fölfelé. A trónok harca fölfelé nő. A barátok közt meg lefelé nő belőle. De a közös alapja a dolognak akkor is Shakespeare, meg Goethe, meg, meg a társai. Tehát, hogy ez a közös európai identitás, ez egy létező dolog. Persze alul lehet múlni, ha, ö, ha pénz kell, és felül lehet múlni, hogyha halhatatlanság kell. Kinek mi kell? Fiatalember futurikusnak látja, vagy futurisztikusnak látja az Európai Egyesült Államoknak a vízióját, mondván, hogy most jön a domino, és a Brexit után mindenki ki fog lépni, például a szlovákok meg a hollandok. És hogy akkor ebből így nem lesz közös Európa, meg hogy ez elképzelhetetlen, ez az Európai Egyesült Államok. Igen, valószínűleg lesz dominó. Én is látom az esélyét. Igen, lehetséges, hogy mások is ki fognak lépni. Lehet, én, arról be, én, én arról beszélek, hogy ebből lesz az Európai Egyesült Államok. Ebből nem lesz. Arról van szó, hogy ez szét fog esni. És én azt gondolom, hogy szét is kell esnie. Azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogyha szét fog esni. Mert, a, mert, az, mert, mert az alapoktól kell újra felépíteni az új Európai Egyesült Államokat. Tehát, egy új Egyesült Európát az alapoktól kell. Igen, ez szét fog esni, mert ez nem egy közösség. És lehet, hogy a helyén nem fog megszületni az új egy Európai Egyesült Államok 50 évig. Lehet. Ez nincs kizárva. De Európának akkor is ez a végzete. Előbb-utóbb ez realizálódni fog. Most lehet, hogy az Adenauerek meg a Willy Brandtok, meg a, a De Gaulok, a Helmut Koolok, meg a François mitterrand Ezt túl korán álmodták meg. És ö, lehet, hogy ez még, még csak majd a 22. század meséje lesz. Ez is lehet. De én akkor is azt gondolom, hogy Európának ez a végzete a globális világban, hogy egyesüljön. Ha Európa nem egyesül, akkor a globális világban Európa... Lehanyatlik. Európa el fogja veszíteni a, az, az érdekérvényesítő képességét, a kulturális, gazdasági, politikai és katonai szerepét. És, és, és, és, és közé... Nincsenek Adenauerek, nincsenek Adenauerek, világos. Azért nincsenek Junkerek, Junkerek, igen, Junkerek, Junkerek, Junkerek, Junkerek vannak, meg Orbánok vannak, meg Merkelek vannak, és nincsenek Adenauerek, világos. Hát ar arról van szó, hogy nincsenek államférfiak, hanem, hanem szavazatszerző szélhámosok vannak. Jóléti bújtogatásból. Hát a jelen körülmények között lehet, hogy nem az. Hát úgy gondolom, hogy új demokratikus alapokat kell, kell teremteni, amelyek új eliteket termelnek ki. Hát ja, lehet, hogy sok idő. Le, lehet, hogy sok idő. Nem, ne, semmi garancia nincs arra, hogy megérjük. De... És akkor most vállaljak gyereket az asztalnyal, vagy nem? Érde, hogy a jövőképünk... Oh, nincsen jövőképünk Európában. Semmi. Én így látom. Nagy, nagy, nagy felelősséget raksz a az az igazság. Most így... én mondjam meg, hogy legyen a -e gyereked ahhoz asszonyjal, vagy ne. Hát figyelj, ne várd meg vele az Európai Egyesült Államokat, azt mondom én. Mert... Az a jó, hogyha a gyerek jön az egyetemről, és már be tud lépni az Európai Egyesült Államokba. Ahhoz viszont most meg kéne csinálni azt a gyereket lassan. Nem tudom. Nehéz, nehéz állást foglalni egy ilyen kérdésben, főleg, hogy nem nekem kell megcsinálni a gyereket. Lehet, hogy könnyebb dolgom lenne egyébként, ha nekem kéne megcsinálni a gyereket, olyankor az ember kevesebbet gondolkodik. Az az, az, az igazság, hogy, hogy a, az intézmények nem teremtenek Európát. Az Európa, Európához európaiak kellenek, és az európaiak hiányoznak Európából. És ha nincsenek európaiak, csak európai intézmények vannak, meg önző gátlástalan, eh, politikai kis és közép vállalkozók, abból nem, abból nem lesz európai eszme, és nem lesz európai egység, és nem lesz európai Egyesült Államok, és nem lesz közös európai identitás, és főleg nem lesz belőle szolidaritás. Erről van szó. Nincsenek európaiak. Hát ugyanúgy hiányoznak az európaiak, ugyan Magyarországról hiányoznak a demokraták. Hát ugyanaz a probléma. Magyarországon nincsenek demokraták, csak demokratikus intézmények. És a rendszerváltásnak a nagy álma az volt, hogy átvesszük a demokratikus intézményeket, és az intézmények majd demokráciát okoznak. És Most eltelt 25 év, és kiderült, hogy nem. Nem okoznak az intézmények demokráciát, ahhoz demokraták kellenének. A demokraták plusz intézmények. De a demokraták nélkül nem megy, azok nélkül nincs demokrácia. És ugyanez a helyzet Európával. Nincsenek európaiak. És európaiak, meg nincsenek, hogy mondjam, nincsenek államférfiak. Nincsenek, nincs a népnek képviselete. Hanem ilyen ilyen politikai kis és középvállalkozók vannak, akik ö, hitegetnek, uszítanak, ö, ígérgetnek, hazudoznak. És és ö, és az éppen aktuális ö, választási ö, előrejelzéseket figyelik, hogy akkor most a, amit mondok, az most hoz vagy visz. Vagy ez a, ez a nyakkendő, ez a színű nyakkendő, ez most hoz vagy visz. Most a jobbról balra fésülöm a hajam, az most hoz vagy visz. Mert tudom hátra is fésülni, ha az úgy hoz. Ez, a, ez, ez lett a politikából. Ez lett az Adenauerekből, a Willy a mitrandokból, ez lett a dögólokból. Nincsenek, nincsenek államférfiak és nincsenek európaiak, csak intézmények vannak. És az intézmények nem csinálják meg Európát helyettünk. Ez a tanulság a Brexitnek, az én számomra. Eurázsiai Unió Putyin vezetésével beáramlanak-e a kelet-európai országok? Hát, faszom, hát ha majd izé, nincs, szerbia be akar áramlani, meg ukrajna nem akar, de majd, izé, majd tankokkal belövetik oda. Érted? Most úgy, <síthat> izé vonuljanak. Hát most érted? Ha, ha románok lennénk, az egy legitim vita lenne, hogy az Európai Unióhoz akarunk tartozni, vagy az Eurázsiai Unióhoz. Moszkvához vagy Brüsszelhez. De így, hogy magyarok vagyunk, bassza meg. Nem pravoszlávok vagyunk. Most ez egy dilemma, hogy Moszkvához akarunk-e tartozni, Bassza meg. De, van, de, vannak, de, vannak, de vannak ilyen hülyék, az az igazság. Vannak ilyen hülyék, de hogyha azért azt gondolom, hogyha azért átlag magyartól, még a legsuttyóbb szalacsitól megkérdezett, hogy Brüsszel vagy Moszkva. Csak ilyen egyszerűen, mert hát így kell tőlük kérdezni, világos. Ha Bonyárpát tudja. Akkor ő aztán csak nem mondja azt, hogy Moszkva. Bár az a baj, hogy egyre, többe, egyre többektől hallom azt a választ, hogy Moszkva. De azért jó lenne elmenni Moszkvába. És egy kicsit körülnézni, hogy mi az a Moszkva, tehát hogy mit jelent ez a Moszkva. De nem a IZE a vörös térre, ott körülnézni, hogy jaj, de szép, a székes egy ház. Tehát nem így értettem, hanem elmenni a Moszkva külsőre, azt nézed meg azt a azért, lakótelepet, ahol ott a nem látod a végét. Akarsz -e Mortorhoz tartozni, testvérem? Akkor már azért így átgondolná? Jó. Világos, hogy Brüsszel se egy matyóhimzés, de azért a különbséget azért csak, lá, csak, csak látható, csak érzékelhető. Most arról van szó, hogy, hogy Magyarország is, meg Magyarországon is mindenki úgy áll hozzá az Európai Unióhoz, ahogyan a britek, meg ahogyan mindenhol mindenki. Hogy így pluszba vagyunk, vagy mínuszba? Több pénzt kapunk, vagy több piacunkat tarolja le. Vagy több agyat szív le rólunk, és kevesebb ö, térségfejlesztési támogatást kapunk, vagy többet kapunk, és kevesebbet szív le. És akkor ez, a, ez az ilyen kalkulálgatás, ez az ilyen kis, ilyen, ilyen, ilyen ecseri piacos osztásszorzás zajlik, hogy akkor most ez pluszos vagy minuszos. Csak ez nem identitás. Tehát, ha valahova tartozol, bassza meg, ha az anyádnak a fia vagy, és az a nevet, hogy Takács, akkor nem attól függően vagy takács, hogy az anyád ad -e neked 500 forintot, vagy az apád ad -e neked 1000 forintot. És ha nem ad, akkor nem vagy az. Ugye? Hát nem ez az identitás, ugye? Értjük? Ha viszont nem ez az identitás, akkor ez a közös Európa, ez egy hazugság volt, ugye? Egy hazugság volt. Létrehoztunk intézményeket, amelyek majd szolidárisak lesznek. Ez volt az elmélet. És az intézmények szolidárisak voltak egy pontig. És egy ponton a britek azt mondták, hogy faszt. És kiderült, hogy ez a szolidaritás, ami eddig volt, ez nem, a, nem a, az európai emberek szolidaritása volt, hanem egy ilyen mechanikus, narancsszerűen rájuk épített intézményrendszernek az ilyen szol, bekalkulált szolidaritás ö, működése. Tehát egy ilyen szolidaritás mechanizmus. Ami, a, ami az intézményekbe lett bele, beleépítve és belegyártva. De az emberek sosem voltak szolidárisak, és sosem voltak európaiak. Nem voltak. Hanem voltak ezek a kibaszott intézmények, amikről azt gondolták, hogy majd ezek európaiak lesznek az európai emberek helyett. Majd az európai intézmények, majd az európai bizottságok, meg az európai parlament, meg a bíróságok, majd, ezek az, ezek majd ezt az európai ság dolgot ezt majd elvégzik. Hát nem végzik el. Ez látszik most. A fiatalok mégis a maradás mellett voltak. Világos, hogy a fiatalok a maradás mellett voltak, mert a fiatalok azok, azok a saját sorsukról, a saját életükről döntöttek, a következő 30 évükről, 40 évükről. A nyugdíjasok miről döntöttek? A következő hónapjaikról, éveikről? Most, eh, eh, mekkora, mekkora kockázatot vállal egy ilyen döntéssel egy fiatal, aki 30 évről dönt? Hát elég nagyot. Egy nem egy 70 év fölötti ember mekkora, mekkora kockázatot vállal? Unokája, unokája. Hol nem szarja ő le az unokáját? Nevetséges, azt mondja a fiatal ember, hogy az unokája. Most azt látjuk, hogy számít neki az unokája? Na jó, de hát látjuk, hogy szarik az unokájára. az unokája a maradásra szavazott, a nagyfater meg leszavazotta a távozásra. Arról van szó, hogy a nyugdíjasok önzőbbek. Sajnos arról van szó, hogy a nyugdíjasok önzőbbek európa szerte, nem csak Magyarországon. Azt tudjátok, hogy Japánban, a japán nyugdíjasok, amikor volt Japánban, az a Emlékeztek? A... Volt egy olyan szituáció, hogy az atomsugárzó hulladékot azt ilyen lapátokkal el kellett hordani valahonnan. Mert az ott sugárzott. És akkor az volt, hogy fölöltöztettek téged ilyen, nem tudom, ilyen nagyon atombiztos ruhába, és akkor fölmentél, és akkor mit én egy, egy lapáttal elvittél Ából bébe és aztán már vittek is le onnan, meg már zuhanyoztak is le, meg stb. De még így is nagy valószínűséggel, mit tudom én, 5-10 éven belül meg fogsz halni sugárfertőzéstől. És a japán nyugdíjasok, azok jelentkeztek, hogy szeretnének ők menni, mert őnekik már úgy sincs olyan sok hátra, a fiatalok maradjanak már életben. Na, Magyarországon ezt el tudjuk képzelni? Látjuk magunk előtt ezeket a nyugdíjasokat? A, a, a, a szé, széleskörű és harsány röhögés, az azt jelzi a számomra, hogy még elképzelni is abszurd. Még elképzelni is abszurd ezeket a csirkefarhát ropogtató nyuggereket, ahogy elképzelni, hogy azt mondják, hogy hát nekem már úgy sincs sok hátra. Mert ő szereti azt mondani, hogy nekem már úgy hátra, de nem arra vonatkozóan, hogy hát én akkor inkább elhordom azt a az radioaktív sittet. Tehát nem így érti. Hát nekem már úgy sincsok hátra. Hát nekem már mindegy. Ami arra vonatkozik, hogy sajnáld meg őt. És, és a, azt a pár évet, azt a pár jó évet is sajnálod tőle. Azt a kis nyugdíját. Azt a kis rezsicsökkentést. Rendszeres hivatkozás, hogy mennyit ledolgoztam a télyen. Ja, hát re, mennyit ledolgoztam, a két kezemmel építettem fel az országot a semmiből, és a többi, és a többi, hát ismerjük ezeket a legendákat. De ugyanez a rétek volt itt a briteknél is, aki a Ugyanez az ugyanez. Néhány, néhány nagyon drága, nagyon, nagyon szeretnivaló unoka elhagyta a helyiséget. Köszöntjük a nagyszülőket. Jó éjszakát kívánunk. Jaj, drága unokák. Hát azért van itt, aki még szereti a nagyszülőket. Ja, ugyanez a korosztály volt, aki a Brexitre szavazott a briteknél, és ők amikor fiatalok voltak, annak idején mennyit izmoztak, hogy lépjünk be az unióba, csak a Dökkóval végig betartoznak. Most meg, mikor már öregek, akkor, áh, ez már nem kell, ez már nem olyan jó. Jaj, jaj. Nem, hát, nem, hát, ez, ez, ez, ez, a, ez a helyzet, ez azt mutatja, hogy, hogy nincs gazdája Európának, nincs, nincsenek európaiak, akik ezt a maguknak ér, magukénak érzik. Hanem csak egy csomó ilyen nyerészkedő, ilyen szerencsevadász van, és ilyenek a vezetői is, meg ilyenek a polgárai is. És hogyha bármelyik nem jár jól, akkor köszöni ő már itt sincs. Na most, arra vagyok kurva kíváncsi, hogy mikor válik ki így Bajorország, Németországból? Soha. Mikor válik ki így a kis alföld Magyarországból. Nem válik ki. Ugyanezen az alapon nem válik ki. Hogy? Hogy nem? Na, akkor most az lenne a feladat, a következő feladat, hogy ebből az Európából formáljunk közösen egy olyan dolgot, amilyen Magyarország és Németország. Amiből nem válik ki így. semmelyik És hogyha valamelyik kiválik, vagy valamelyik ki akar válni, merő önzésre, és merő jóléti sovinizmusra ö, hivatkozva, akkor azt fegyverrel tartja bent az unió. Így mondom, hogy akkor azt fegyverrel tartja bent az unió. Szerintetek mi történne, történne ha mondjuk Kalifornia állam ki akarna válni az Egyesült Államokból, mondván, hogy ő nem akarja fizetni a, a déldakotai útépítést? Nem válhat ki. Nocsak. Hát nem válhat ki. Tehát akkor nincs ilyen népszavazás Kaliforniában, ugye? Arról a többi államot is megkérdeznék, hogy szeretnék-e. És nem volna ez a kaliforniai emberek önrendelkezésének a megsértése, vajon? Hm? Hogy a többi államot is megkérdeznék erről? Hát mi közük nekik ehhez? Közös. Van ilyen egyáltalán, hogy közös? No csak, Amerikában van ilyen. Hát akkor csináljuk meg Európában is, bassza meg. Hát igen. A, a meg nem oldott menekült kérdés kikényszerítheti az Európai Unió megújulását? Ez a kérdés. Azt gondolom, hogy a meg nem oldott menekült kérdés az felgyorsíthatja az Európai Uniónak hazudott rendszer széthullását. És ilyen módon közelebb visz minket az Európai Unióhoz. Ahhoz, ami majd az lesz. Valószínűleg majd nem így kell hívni. Mert ezt a, ezt a nevet ezt most lejáratták elég csúnyan. De lehet, hogy majd más neve kéne, hogy legyen. Ne csak ne hívjuk ez a javaslata a fiatalembernek, és egyet kell, hogy értsek. Egyébként az az érdekes, hogy Brüsszel nem csak az Európai Uniónak a központja, hanem az európai terrorizmusnak is, az európai zsihádnak is a központja. De az a jó egyébként, hogy centralizálódnak ezek a dolgok. Tehát, hogy azért ott vannak a helyben. És akkor ez így jól, meg, jól megközelíthető minden. Mert ez így praktikus, nem? Van esetleg még kérdés a labdarúgással Volner Jánossal, a kurvázással, a nemzeti együttműködéssel, vagy a britek-európai unióból való kiválásával kapcsolatban? Ja, ja, ja, jó, világos, ez egyértelmű, hogy a vízilabda. A mi vízilabda sikereink azok hát nagyon relatívak, mert hát igazából a, a osztrák-magyar monarchia utódállamaiban vízilabdáznak. Hát ez azt jelenti, hogy ha megverjük a, a szerbeket és a horvátokat, akkor megnyerjük a tornát. Ugye? Tehát ez... <gül> Nagyon nagy na, na, na, vonalakban. Most érted, 20 a, a, a, évvel ezelőtt még az olaszok és a spanyolok is jók voltak ebben a sportában, ma, ma már nem. Ennek megfelelően még az oroszok azok, akik hát tudnak vízilabdázni, de hát persze nem az osztrák-magyar monarhia színvonalán. Innentől kezdve ténylegesen a vízilabda sikerek, vagy az öttúsa sikerek, amiket szintén a franciákon, az oroszokon és az olaszokon kívül az ötusát még végzik a magyarok. Így ezek a sikerek azért relatívek. Nem? Tehát ezek azért úgy idézőjelben sikerek. És ezt érzékeljük. Hát azért futballpályán az most érzékeljük, hogy az, hogy a magyar válogatott, magyar labdarúgóválogatott 16 közé jutott, ez azért érezzük, hogy ez nagyobb siker, mint egy öttusa világkupa arany. Ugye? Tehát... És arról beszél a fiatalember, hogy azért a legnépszerűbb sportág a világon, és hogy soha nem is lesz népszerűbb sportág, a szívemből beszél, mert ténylegesen nincs, nincs túl nagy eszközigény. Tehát egy valami sík terep kell hozzá, meg egy labda. És ez nem kell hozzá a stadion igazából, de, de, de nem, nem kell hozzá a stadion, viszont a kliens cégeknek kell az állami építőipari megrendelés. Érthető? Érthető a nemzeti együttműködés rendszere? Na. Ha Orbán Viktor, ha Orbán Viktor való, valóban vallásos lenne, templomokat építene. Mert azokat ugyanúgy ki lehet szervezni klienszégeknek. De mivel Orbán Viktor istene a labda, és vallása a labdarúgás, így hát stadionok épülnek katedrálisok helyett. Ez van. Hát í így működik egy feudalizmus. De de szóval, hogy arról van szó, hogy a nyomortelepek. Egyetlen egy sportág nincs, ami a nyomortelepeket olyan mértékben tudná kikupálni, vagy a nyomortelepekről származó kölyköket olyan mértékben tudná felszippantani, és így a, az elitbe föl rakétázni, mint a labdarúgás. Tehát ennek olyan, hogy focizni, az nem csak a legszórakoztatóbb és legjobb dolog a világon, de az egy stratégia arra, hogy kivakarózzál a nyomorból. És, nincs, és az az igaz, most nem csak Brazília, hát az, eh, világszerte, Európa szerte, Afrika, Afrikában is ugyanez van. Tehát, hogy eh, egyszerűen a, a labdarúgás az egy, az egy stratégia. Most nincs más sportág, ami ilyen módon stratégia lenne. Vagy, mert Már csak azért sincs más sportág, mert, mert bármi máshoz több kell egy labdánál. És hogyha tényleg nyomortelepen nyomor vagy, akkor neked nincs több egy labdánál sokszor, annyi sincs. Ezért a futball, ezért a futball pályán meg a labda körül teszik meg az első lépést ezek a kölykök, és nem máshol, vagy más sportágokban. És hát most természetesen az Orbán Viktor mindent elkövet, hogy ezt a sikert kisajátítsa. Meg, meg, ja, és hát természetesen az Orbán Viktor, akik gyűlölik az Orbán Viktort, azok most gyűlölik a focit is, meg gyűlölik a futballválogatottat is, meg gyűlölik az Európa Bajnokságot is, meg mindent, mert ez most az Orbán Viktornak jó. És ő nekik az Orbán Viktor körül forog az egész világ. Az Orbán Viktor az egy ilyen hatalmas nagy ilyen, ilyen, ilyen szupergravitáció, egy ilyen fekete lyuk, ilyen középen, és akkor így körülötte egy ilyen galaxis így kering. És, a, és, és, hogyha, és, és minden, minden Orbán Viktor viszonylatában van. Tehát ha Orbán Viktor szereti a focit, akkor mi utáljuk, ugye? Mert ő szereti. És akkor a, akkor, akkor a válogatott sikerének sem szabad örülni, mert az jó az Orbán Viktornak. Minden az Orbán Viktorhoz képest van. Csak hát nem, hát nem, hát az Orbán, nem az Orbán Viktorhoz képest van a foci, hanem a focihoz képest van az Orbán Viktor. Az a, nem, a, nem, a, nem a foci tartozik az Orbán Viktorhoz, hanem az, az Orbán Viktor tartozik a focihoz. Hát az a foci azért egy lényegesen erősebb brand, mint az Orbán Viktor a picsába már. Az Orbán Viktor még sehol nem volt, még ki se volt találva, már volt foci, és már a legfontosabb dolog volt a világon. És az Orbán Viktor már sehol nem lesz már régen izé feloszlik, amikor a foci még mindig lesz. Az az igazság, hogy nincs, nincs, nincs a, a, a focinak tulajdonképpen alternatívája a sportágak között, és ez sokkal nagyobb dolog annál, mint hogy Orbán Viktor csak úgy össze tudja mocskolni. Tehát túl kicsi Orbán Viktor ahhoz. Tehát túl nagy foci. Tehát nem, nem, nem, nem egy liga. Nem egy szinten van a kettő. Egyszerűen. Ez volt az apu azért iszik, mert a, a hétre. Jövő szerdán 7 órakor találkozunk újra. Köszönöm a figyelmet.